Jó reggelt, ma a 2019 november 15-e péntek van, és a pontos idő 4 perccel múlva reggel 7 óra, idő van, 8-20-11 fok, biztos van, ahol több van, és van, ahol kevesebb. A hegyen, ahol én élek, ott köd van, a síkság, amely Budapestre inkább jellemző, de Pestre feltétlenül ott nincs köd, vagy legalábbis sokkal kevésbé, mint Budán a hegyekben. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora, egy interaktív hangos könyv. Mindazok számára, akik egyébként azt szeretnék, tudod, de valaki megkérdezte tennap tőlem, hogy milyennek a műsornak a műfaja. Ez annak a témakörébe jelentkezett, hogy hogyan lehet a Kákán csomót keresni, olcsón kell venni és drágán kell eladni. Majd valaki sokkal később jelentkezett, nem feltétlenül erre reagálva, és kiderült, hogy az én műsorom egy interaktív hangos könyv. Ha azt kérdezed, Ádám, hogy ez pozitív vagy negatív, akkor az első hallgató, aki azt kérdezte, hogy mi a műfaj, az negatívan állt a műsorhoz és hozzám, az interaktív hangos előálló hallgató pedig pozitívan állt a műsoromhoz és a személyemhez is. Ez egy olyan műsora, amely 14 éven a nem felete is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott az NMHH kiemelten kedvelt műsora. Itt hívnám fel szíves figyelmüket, hogy hétfőn, ami már nincs olyan nagyon messze, november 18-án, este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Hétfő... Este fél nyolc óra nagyon messzire jött ember, a belépés díjtalan. Ha felveszik a telefont, ebben a sorrendben szólítok meg majd interjú alanyokat Piko András, Navracis Tibor és Baranyi Krisztina. Fél kilenc után nem sokkal elmegyek, mert össze kell, hogy szedje magam a szószoros értelmében. Délben fontos megbeszélés, utána pedig civil a pályán, és aztán valahogy el kell jutni a népstadionba. 06148909999, és 0636771161. egy vagy két telefon lebonyolítására lesz, vagy van időkülönös tekintettel arra, hogy egy három vagy négy perces speech-el még készültem. Önmagamhoz képest rövid leszek, feltehetően velős is, majd eldöntik. 06148909999, és 0636771161, figyelek, ha van mire. A pontos idő hetes perccel múlott reggel 7 óra ma 2019 november 15-én. Jó, hát ha önök nem telefonálnak, akkor elmondom a velőt. Idén először márciusban talált meg a 444.hu azzal, hogy milyen szerződéseim vannak önkormányzatokkal. Ennek tartalma egy tízes skálán egyesre érdekelte őket, létük és pénzügyi vonatkozások pedig tízes skálán tízesre. Szeretném felolvasni, hogy a 18. keleti Jelenlegi polgármester, 2010 előtt alpolgármester, a kettő között ellenzéki önkormányzati képviselő Szaniszló Sándorhoz köthetően, nagy valószínűséggel köthetően mi került fel a Lőrinci magazíra március 16-án 19 óra 40 perckor. Milliókkal tömik a fideszes polgármesterek fiala János zsebét, ez még akkor volt, amikor Karácsony Gerge is milliókkal tömte a zsebemet. Most derült ki, hogy évek óta havi 275 ezer forint plusz áfáért dicséri az elben baloldali újságíró Ogi Attila 18. keleti fideszes polgármestert, a Keifejancsi műsorában hasonló összegért készülnek alákérdező és nyájas riportok többek között az Újpesti, a Ferencvárosi, a Zuglói, a Csepeli, Szik, és még másik három, négy Szik, Szik, Szik, Szik, Szik önkormányzati vezetővel. Az ellenzéki esélyeket súlyos milliókért áruabb bocsájtó Fiala szerint ez így tökéletesen rendben van, a teljes cikket itt lehet elolvasni. Ön szerint az Ugi Attila által Fiala Jánosnak kifizetett csaknem 7-es millió forint közpénz mire kellett volna inkább elkölteni és alatta jó pár hozzászóló. Ezt követően az alábbi messenger üzeneteket küldtem Szaniszló Sándornak, amelyek megmaradtak, egyébként telefonon és e-mailben is kerestem. Uram, jól tudom el, hogy Mester László polgármestersége idején nem csak a képviselőtestület tagja volt, de Mester úr helyettese is, fialajános, János, ez arra utal, hogy 2009 és 2010-ben Nagyjából másfélszer annyi összegért álltam a 18. kerület rendelkezésére, mint 2013 vagy 2014-től, nem tudom pontosan mióta működtem együtt a 18. kerülettel, amelynek most lett vége. Erre a Messenger üzenetre, mint az összes megkeresésemre, épp úgy nem érkezett válasz, mint arra, Uram, a szaniszlókukaszbudapest.hu címen üzenetet hagytam, hogy legyen szíves 48 órán belül írásban szövegben jelezni Kejfe Jancsi című reggeli műsorom számára, hogy kifogásolja a nevemmel filmjelzett FJBP, FJPBT kommunikációs együttműködését a Budapest főváros 18. kelet önkormányzatával köszönöm Fiala János, amelyet szaniszló Sándor 2019. május 6-án 14 óra 25 perckor látott. Körös Péter ellenzéki, jelenlegi, nem ellenzéki képviselő által megkeresve sem reagált sem szóban, sem írásban, ezért aztán a szeptemberben újrainduló Kejfej Jancsi az önkormányzati választások kapcsán nem gondolta megkeresni Szaniszló Sándort szemben a negyedik kerülettel és a 9. kerülettel, ahol ezek megtörténtek. Mint tudják, a héten ismét az a megtiszteltetés ért, hogy a 444.Q a tollára vett, amelynek egyébként tegnap is lett egy kiegészítése, mert nem elégedett meg azzal a 444.Q, hogy írt egy cikket, de abban még Szaniszló Sándornak a hozzászólását nem tudták megjeleníteni, mert addig ő még nem jelentkezett. Hála jó Istennek ez bekövetkezett, és este 9 óra után, néhány perccel az alábbi szöveget lehetett olvasni a 444hu Zuló Ferencváros, Újpest után Pest-Szent szerződés volt a civil rádion futó központből fenntartott önterápiás műsorra, önterápiás műsor, önterápiás műsor interaktív hangoskönyv nézőpont kérdése. A Kejfej Csi valamit Fiala János vezet. Szerintem megírtuk, hogy Fiala János az önkormányzati választások nagy vesztese, abban még a legnagyobb vesztese voltam. A műsorvezető írva panaszkodott, hogy ugyan Karácsony Gergelyre szavazott, de az új már nem deredem, deredem, deredem. A Szociálista Szaniszló Sándort, aki a Fideszes Ugi Attillát győzte le október 13-án az önkormányzati választáson csak ma sikerült elérnünk, az új polgármester mindenkit felhívott ad 444.hu. Megerősített, hogy nem hosszabbítják meg fialával kötött PR szerződést, Szerinte ugyanis Fiala János műsora rosszabb, mint a Fideszes párt sajtó. Példaként a Pest is rácikat említette, ami nyíltan vállalja elfogultságát. Fiala viszont szerinte baloldalinak állítja be magát, és ebből a pozícióból fényezi a Fideszes polgármestereket. Szanisztor Sándor azt mondta, hogy Ugi Attila, ex a saját pénzéből természetesen finanszírozhatja Fialát, de Pesten tűrénztek minden forintra szüksége van, számos problémával néznek szemben. Szembe. Az útjai kártyus csak a rendelők félkészen áll, hosszú a sor, és nyilvánvaló, hogy ez az én szerződésem miatt nem tudott eddig megvalósulni. Hozzátéve, hogy a 2009-2010-es utak, hogy milyen állapotban voltak, nyilvánvaló, akkor még jó állapotban voltak, hogy havi 300 ezer forint plusz áfájért akkor még a Szaniszlós Sándor Alpolgár Mesterség által vezetett Pesztent 18. kerület még tudott velem szerződni. Szeretném elmondani, hogy önök egész hihetetlen aktivitást mutattak az elmúlt napokban a tekintetben, hogy megpróbáltak embereket megtalálni, hogy miért is írják azt, amit írnak, beleértve Sándor Erzsit. mert István hallgatom írt is neki egy e, e, levelet, amelyre Sándor Erzsi az alábbiakban reagált. Köszönöm, nem magyarázom, mert tök igazságtalan és baromira nincs kedvem érvelgetni. Így jártunk Hát, ez a közeghez nem tartozom, és most eldönthetem, hogy ez engem szomorúsággal tölte el, vagy sem. <gül> ne felejtsék, hétfőn 18-án nagyon messziről jött ember lesz az akvárium volt lokájában, és elnézést, hogyha túl terjeszkedtem a négy percem. Nehezen tudom megmondani önöknek, hogy érzelmileg ez engem milyen mértékben érint, és akkor... Nagyon enyhén fejeztem ki magam Tegnap két SMS-t küldtem Pico Andrásnak, egyikre sem válaszolt, de hát abban maradtunk, hogy ma 7-10-kor hívom, most 7 óra 15 van. Nem veszi föl. Följövöm a saját mobilokról. Erre se reagál, küldök neki egy SMS-t. megállapodásunk Értel, szóbeli, Szó... múlt heti, múlt heti szóbeli megállapodásunk értelmében. Hívtalak. További szép napot, ilyet én nem írok. Kés csókom. Ezt fogom írni. Ugye tudjuk, hogy a B apostrof megre rosszul el. Fiala. Nem lesz fiala, János. Csak így fiala. Tehát még egyszer, múlt heti az egy szó. Múlt heti vesző. Múlt heti szóbeli megállapodásunk, másik írja ez itt. Értelmében hívtalak Kézcsokom Fiala. Elküldve 7 óra 17 perckor. Van 13 percünk, hogy beszélgessünk. Beszélgessünk Szaniszló Sándorról, beszélgessünk Sándor Erzsidről és arról a körről, amely Merk levelére, úgy reagál, hogy nincs kedve levelezni. Így jártunk. Jó reggelt. Pikó. Jó reggelt. Aggódtam már. Ne aggódjál, csak fáradt vagyok, és elaludtam. Úgyhogy itt vagyok. Bocsánat. A helyzet az... Nincs, nem kell bocsánatot kérni. Alvás hiányom nekem is van. Én általában négykor kelek. De ma félnékor keltem. Azt kérdezem tőled, hogy te minek tulajdonítod azt a kiemelkedő, elsősorban az korábban az ellenzékhez, de még most is az ellenzékhez tartozó sajtó érdeklődését, amely gyakorlatilag úgy csodálkozik rá a szó jó-rossz értelmében megfelelő rész aláhúzandó a, az újonnan ujjan, az felálló ellenzéki önkormányzatokra, mint amit egyébként szoktunk mondani, hogy borjú az új kapura és, és szinte minden dologgal úgy foglalkozik, mint hogyha az merőben más lenne, mint ami korábban volt, és ez az érdeklődés, ez a kiemelt érdeklődés, ez téged, pontosabban mondva a nyolcadik el József várost is érinti. Szerintem az, van benne egy természetes érdeklődés, ugye itt azért volt egy, egy nem várt eredmény, valószínűleg a kollégák úgy gondolkodhatnak, hogy a szavazat, ami az ellenzéki polgármesterek mögött van, az, az valószínűleg egyfajta olvasói érdeklődést is jelent. Tehát, hogy tényleg van egy érdeklődés az iránt, hogy, hogy éppen mit csinálunk. Másrészt az átadás átvétel, tehát a hatalomváltás az önmagában érdekes, hogy az egyik hogyan csinálta és mit csinálta a másik. A harmadik, hogy itt azért nagyon sok minden kiderül az előző hatalomnak a működéséből. Amelyekről nem lehetett feltétlenül tudni, és erről. Itt meg is kell, tűn hogy tűn álljunk, mert neked tökéletesen igazad van. Ugye van valamilyen mondás, nem tudom pontosan idézni, hogy több, mint hatalomváltás, de kevesebb, mint rendszerváltás, emlékszel rá lehet, hogy te pontosan tudod idézni. több mint kormányváltás az... kevesebb, mint rendszerváltás. Nagyon szépen igen, igen. köszönöm szépen. Mégsem vagy annyira álmos, vagy jól működnek a kerekeid. Hogy. Van egy kiemelkedő vágya tekintetben, hogy legyen egy erkölcsi tabularázza. Amit mondok, erkölcsi tabularázója nincs, de olyan van, hogy legyen mindenféle, minden másféleképpen, és amikor én Horváth Csabával beszélgettem, és arról volt szó, hogy a zuglói parkolást hogyan terjesztik újabb területre, akkor előbb a demokratikus koalíció, majd a Momentum is felzárkózott ahhoz, hogyha erkölcsileg aggályos, miközben jogilag rendben van, akkor ne legyen. Én minden héten beszélgetek Horváth Csabával, és ő ennek kapcsán elmondta, hogy ő megértette az igényt, nem ért vele minden vonatkozásában egyet, igyekszem pontosan idézni, de hát itt most többé-kevésbé média kormányzás van, és neki meg kell ennek felelnie, abban reménykedik, hogy majd helyreáll a helyzet, és azok a döntések, amelyeket ő meg akar hozni szakmailag, azt kormányzásilag nem kell egyeztetnie a médiával, amelynek a szárnyain a DK és a Momentum is megakadályozta ennek a kiterjesztését. Ez az egyik fele. A másik fele ugyanennek a történetnek a ceglédi Csaba szerződtetése, ez egy mérlegnek a két serpenyője, miközben nincs mérleg és nincs két serpenyő, amelyel kapcsolatban a hallgatók hallgatnak, hiszen nálam is azt mondták, hogy erkölcsileg aggályos a a zuglói parkolás kiterjesztése, és tegnapi Facebook bejegyzésében Gyurcsány Ferenc nyilvánvalóvá tette azt, amiről hossza lehetne beszélgetni, de sajnos annyi időnk sem, veled nincs, vele pedig már régen beszélgettem, ugye azt, nem is hívtam, ő se hívott, az pedig az, hogy Külön, el kell tudni különíteni összeférhetetlenségeket, és a 15. kerületben a polgármester fiának alkalmazása, külső bizottsági tagként vagy ceglédi csaba alkalmazása az egyáltalán nem összeférhetetlen, merjünk nagyok lenni, ezt nem írja ebben a formában, de gyakorlatilag egy olyan erkölcsi útmutatót ad, amely számomra arról szól, hogy az. Ahogy ma a sajtó, az emberek, az önkormányzatok, az újak és a régiek, fideszesek és nem fideszesek viszonyulnak ahhoz a világhoz, ami most van, az minimum önellentmondásos. Hát vagy lehet, hogy egy szociológiailag tökéletesen érthető szituációban. Igen, vagyunk. ebben is igazad van. A, az, ami miatt mondjuk Jázberényben két hét alatt lett hirtelen, mert majdnem négyezer új szavazat, az, azban teljesen egyetértek a Magyar Narancsnak a, az, az elemzésével, az egy átszakadást. Én mindig azt gondoltam, hogy az a győzelem, ami itt van, az, az amiatt történik, a hogy ami hogy... a átszakadás, az új polgármester személye kapcsán, azért azok az averziók, amelyeket megfogalmaznak, az azért nehéz szögletes zárójában. Igen, történik. de éppen emiatt gondolom azt, hogy... A, hogy, hogy hogy egyszerűen elhitték az emberek, és mertték uh, a saját erkölcsi ítéleteiket, amelyeket lefolytattak, lefo lefolytottak tíz éven keresztül a rendszer jó, csak itt most kapcsolatban. Ebben benne van egy dafke is, tehát holnap után már arról is szavazhatnak, hogy ne ott legyen a közlekedési tábla, mert eddig nem szólhattak bele, most beleszólhatnak, legyen máshol. Igen, én most azt gondolom, hogy abban a szituációban vagyunk, ahol a jó fiúkat. Uh, bónuszpontokkal uh, jutalmazza a, a közvélemény, tehát akik uh, olyan polgármesterek, olyan szereplők, akik, uh, akik uh, makulátlanok, vagy, vagy, vagy úgy viselkednek, ahogy azt a közvélemény elválja, és nagyon-nagyon uh, hamar látszik a kritika, hogyha valami olyasmi történik ellenzéki oldalon, ami egy kicsit visszahozza a 2010 előtti állapotokat, vagy amelyek uh, morálisan nehezen uh, viselt. Most itt uh, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor azt érzem én is, szerintem mindenki, hogy, uh, hogy nagyon erős a társadalmi kontroll a, a nyilvánosságon keresztül a politika felett. Ez lehet, hogy most egy kicsit furcsa, de én azt gondolom, hogy szerintem ez egy normális dolog. Tehát uh, nyilván... Uh, ha valaki, ha elkezdenek tüntetni azért, hogy, hogy, hogy ne járjad, tegnap képzeld el, hivatali autóval voltam, ugye ez nála Láttam egy a kérdés. Futót. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha elkezdenek tüntetni, hogy Pico menj vissza a bringádra, az nyilván egy túlhajtás lesz, de hogy, tehát, hogy értem azt a félelmedet, hogy, hogy, hogy túlzóak lehetnek ezek, a, ezek, a, ezek az elvárások. Én most még egyelőre élvezem azt, hogy hogy nagyon határozott és morálisan megalapozott vélemények. Jó, én úgy, úgy beszélek vele, mint egy régi, hát, hogy ismerős, ez nem egy jó szó, egy majdnem baráttal, hiszen 2000 elején mi eléggé sokat beszélgettünk egymással, tehát én azt érzékelem, amilyen mértékben nyomás nehezedik rám, mind a két oldalról, vagy mindenki részéről, hogy valahogy fogalmazzak meg a másikkal kapcsolatban kritikát, vagy örüljek, és amikor mind a kettőt megpróbálom távol tartani, és próbálok a régi közszolgálati eszemmel gondolkodni, akkor azt mondják, hogy te nem a mi pártunkon állsz, hanem az ellenségpártján állsz, és egyfolytában az ellenségpártján állok, és azt nem tudtam, hogy a belgák ellenségek. Hát, ugye ez meg annak a annak a hatása, hogy talán akkor ott 2000 környékén béközepesedett a magyar társadalom, tehát hogy itt szurkoló táborok vannak. A, a, a felfokozott, tehát nálunk például a választási kampányban... Az ember egyszerre érte meg a saját ö, ö, szavazói között az, a, az imádóknak az imádatát, és élte át azt, hogy a másik oldalról milyen... Jó, tehát valamiért például nem magadják. kértél Ceglédi Csabából, miközben egyébként Gyurcsány Ferenc egy egészen pontos ö, itinert ad ahhoz, hogy miért is lehetne őt alkalmazni, és elmagyarázza, hogy mi összeférhető és mi összeférhetetlen, az egy másik kérdés, hogy az ember ezzel, ebben a formában egyetérte, hiszen azt írja, hogy a fenti két eset különböző de van egy azonos mozzanat bennük, ugye itt Ceglédi csabáról van szó, valamint a demokratikus, valamint a 15. kerületi polgármester fiáról, és azt mondja, hogy mi a baj, a látszat mondják, a látszat a látszat fontos, majd később azt írja, mert ugye például a látszat az, hogy az ország tele van migránsal, és hogyha te most abban a székben ülnél, ahol én ülök, és a másik oldalon Gyurcsány Ferenc ülne, akkor nagy valószínűséggel, ha vagy vele olyan viszonyban, én voltam vele, azt mondanám, hogy elnézés miniszterelnök úr, de ez akárhogy is veszük enyhe zsúztatás. Hát ez mellé beszélés, azért lássuk be. Tehát Szeglédi Csabával kapcsolatban egyrészt tudni kell, hogy ő Gyurcsány Ferencnek az ügyvédje, Gyurcsány Ferenc a DK-nak a pártja, a DK-s pedig Ceglidi Csabát alkalmazzák. Ceglidi Csabát valószínűleg egyébként tényleg a Fidesz nem minden alap, alappal hurcolta meg, de Ceglidi Csabának, ha jól tudom, 2002-2003-ban is voltak olyan ügyei, amin fölvett kérdéseket. Szerintem a választóknak a, az üzenete ezzel a választással legalábbis számomra, hogy, hogy, hogy engem Engem például polgármesterét tették, az pont az volt, hogy tartózkodjak. Az Én ilyen ezt értem, csak egy dologra a hogy nekem is őszintén kérdezem tőled, fontos dolog-e a zuglói parkolás, illetőleg az, hogyha az erkölcsileg aggályos, de jogilag rendben van, akkor azt elhalasztják? Mert ugye, hogy az jó-e, hogy elhalasztják? Szerintem igen. És az jó-e, hogy miközben te nem kértél Ceglédisabából függetlenül, hogy azt se tudom, hogy egyébként lett volna a -e lehetőség, több, Na, önko több önkormányzat alkalmazta őt. Nem tudjuk, hogy Niedermüller Péter ismerte, vagy a 11. előtti palagármester ismerte, hogy ez egyébként jó-e, vagy sem? Én ebben tényleg csak a saját nevemben tudok beszélni. Annál sokkal jobban... Viszont mind a két polgármester urat, hogy, hogy kritizálja minden kívülről, hogy ők miért és hogyan. Én nem alkalmaztam ez Ez értékrendbeli kérdés. kérdés? Mármint az, hogy nem... Hogy alkalmazom, mert... de, de ugyanúgy az, az uglói parkolás. Ez morális kérdés, jogi kérdés, politikai kérdés. Egyszerre mindegyik. Ez szerintem mindegyik. Nem lehet figyelmen kívül Fontos hagyni Fontos vagy fontostalom? Hogy... Pontos. Fontos. Azt kérdezem tőled, hogy átérjünk a nyolcadik kerületre, hogy amiről te beszélsz, hogy nem férsz hozzá a Józsefváros újsághoz, azt én mégis hogy képzeljem el? <gül> ezt, ezt nagyon nehéz kívülről elmagyarázni. Én is, én is csod, egyik csodálatból essek a másikba. Szóval ö, van egy alap, hogy október 13-án megválasztanak, és ö, két hétig nem vagyok... Ö, a jogaim birtokosa, magyarán folyamatosan megtámadják az eredményt, Igen. és aztán abban a hülye helyzetben vagyunk, hogy a régi polgármester már nem tud intézkedni, az új meg még nem tud intézkedni. Ebben a két hétben a vezetők egy jelentős része elmegy, de ott marad kulcspozícióban néhány ember, akik Től információkat kellene kérnem, vagy kapnom, hogy egyáltalán lássam, hogy menre hány méter. A Józsefváros újságnál fölmondott mindenki, hogyha jól tudom, illetve szabadságra ment, betegszabadságra ment, táppénzle ment, elmenekült a szerkesztőség, egyetlen egy biztonsági őr maradt. Nem volt ember, aki oda be tudott volna menni, és én sem küldhettem be, hiszen nem volt hozzá jogom. Így aztán, amikor kérdeztük, hogy mégis hogy van a, tehát hogy legyenek szívesek, akkor, akkor legalább valami hozzáférés biztosítani, vagy minden. nem kaptuk meg. Illetve az is kiderült, kitől hogy. Ha kérted akik volna, a egy... biztonságértől kérted volna, vagy kitől? Nem a biztonságértől, ez egy egy úgy működik ez a dolog, hogy az ilyen önkormányzati cégek két nagy holdingba vannak szervezve, hm? és ennek a holdingnak egy ember volt a, ő volt is nem a vezetője. Nem, ő ott volt, csak ővel nem voltunk kapcsolatban, ő nekem mindig eljátszott azt, hogy ő oltja a tizet, mert itt ö, ö, rettenetes nagy a félelem, miközben mindenkivel. És csak azt írt, hogy a két önkormányzati holding igazgató és közös megegyezéssel félig? Így van, így van. Azzal a közös megegyezéssel, aki a csúcson ott volt, és akivel meg lehetett közös megegyezéssel ö, oldani az elmenetet, ugyanígy oldották meg a, ö, a lapnál is a közös megegyezéses elmenetet. Nagyon szépen kifizették őket, miközben nekem akkor. Kúlya... És az hogyan van, hogy miközben nem fértél hozzá közben töröltek tartalmakat? Nem tudjuk, hogy töröltek a -e tartalmakat, azt tudjuk, hogy törölték a, a, a teljes komputer, tehát az ottani szerkesztőségi komputer parkról az összes adatot. Tehát, hogy De azok, hát, azok hogy az adatok visszanyerhetők a hollapról? Hát nem tudom, a Honlaphoz nem férünk hozzá, illetve nem a Honlaphoz, hanem a Facebook oldalhoz, ami mint most nekem elmagyarázták, ott az egyszerűen az történt, hogy valaki átírta a Facebook, a Hivatalos Józsefváros Facebook oldalnak a, a, a címét, így aztán most már nem is Józsefvárosnak hívják, hanem Józsefvárosértnek. Ez egy egyszerű eltulajdonítás, ők azt magyarázzák, hogy mintha azt hallottam volna az igazgatótól, aki most már oda tudott menni, hogy azzal érvelnek, hogy az az ő szellemi termékük, mármint, hogy az év vagy nem tudom, hogy kié, ez a volt csúcsvezetőnek a, a, a mondása lenne, hát ez biztos, hogy nem állja meg a helyét. Egy hivatalos Facebook oldal nem lehet egyszerűen csak így. És maga fel, az abban. újság, az mennyiben más, amelynek most átmenetleg, vagy új főszerkesztője van, vagy legalábbis valaki, aki felügyeli, aki korábban a 168 órához volt köthető? Igen, igen, igen. Tehát, hogy most úgy, úgy tervezzük, hogy december 4-én tud leghamarabb megjelenni az újság, és akkor meg is fog jelenni, valószínűleg ugyanebben a formátumban, amiben most, viszont teljesen új tartalommal. Meg tettünk egy kísérletet arra, én nagyon-nagyon elkötelezett vagyok ebben, hogy ez egy, ez egy valódi közszolgálati újság tud lenni, azokkal az alapelvekkel, amelyeket valamikor nagyon régen megtanultam, tehát a politikai kiegyensúlyozottság, a sok és ami biztos, hogy fontos lesz az az, hogy elfordítjuk az újságnak, a nyilvánosságnak a, a figyelmét, fókuszát a hatalom gyakorlóiról azokra az emberekre, akik Józsefvárosban élnek, nem lesznek benne termelési riportok és ilyen hurra a átadási beszámolók, mint amik eddig voltak. Még egy kérdés, és az ember csak abban reménykedik, hogy ebben, mint ebben, a tenger, sok minden benne van, mert egyébként az ember ezeket tényleg kiragadja a szövegkörnyezetéből, mert könnyen lehetséges, hogyha kaptál volna egy szabad negyed órát, amit egyébként a jövő héten akár sort is keríthetünk, hogy csak olyan dologról beszél, amiről te akarsz, és én nem is kérdezek csak Figyelj, én korábban is értem ezzel a lehetőséggel, de ami az Aurora klub nyilvánosságra hozta, mely szerint a működését igazoló dokumentum az önkormányzatban valahogy elkallódott, ott, hogy véletlenül van ez szó, vagy eldukták a dokumentumot, ezt nem lehet tudni, ezt el lehet mondani két percben, hogy miről szól? Igen, a, az én véleményem szerint az Aurora ellen egy politikai indítatású ilyen vegzálásorozat indult, amit sok pontból állt, de mindig érezhető volt ebben az, hogy itt van egy politikai szándék, és erre bizonyíték is került az elmúlt időszakban, a, az, tehát, hogy előkerült olyan dokumentum vagy olyan e-mail, ahol a, az Auróra melletti egyik társasháznak a kezelője e, jelenti a polgármesternek, meg a jegyzőnek, hogy minden a tervek szerint halad, és akkor lesz majd tiltakozás, meg nem tönít. Tehát gyakorlatilag az aurórát ki akarták végezni. Sok Óválkozás volt erre. Volt, amikor a felügyelet minden órában ott volt, volt, amikor meg akarták venni a az Aurórának otthont adó épületet, és volt egy nagyon fontos dolog, és ehhez kapcsolódik az általat kérdezett momentum, hogy az Aurórának egy ponton bizonyítani kellett volna, hogy jogszerűen van abban a, hely, abban a helyiségben, vagy abban a házban, tehát hogy van bérleti szerződés. Ők ezt 2018. augusztusában, ha jól tudom, beküldték a hivatalba, és a hivatal ezt nem vette figyelembe. Először ideiglenesen, majd később pedig véglegesen megvonták az auróra működés szerződését, ami furcsa, hogy ezt senki nem akarta végrehajtani, vagy nem is hajtották végre. Tehát az auróra egyébként ilyen azonnali jogsegélyt kérve tovább is működött. De. Folyamatosan ott volt a bizonytalanság, hogy akkor ők már tulajdonképpen nem működnek, mégis működnek, szóval ez semmiféleképpen nem volt jó, és ugye nem használhatták a, a, a kocsma részt. Na, és akkor emiatt ez a bérleti szerződés, amit ők bekültek, ez perdöntővé vált. Ha ezt a bérleti szerződést figyelembe veszi az önkormányzat, akkor nem tudta volna sem ideiglenesen, sem véglegesen megvan okay, Innen kell, hogy engedélyé. folytassuk, mert magyar, magyarul itt most nem arról van szó, hogy egy csontvász kiesik, hanem hogy van ott valami, amit viszont nem találnak. Ez pont az ellenkezője annak. Nem itt, találtak amit meg, de most megtaláltuk. November, most idén, november, tehát ebben a hónapban, november elején. Hírt az audóra másképp kérte ezt a dokumentumot, és mit ad isten, ö, 13 a Isten, október 13-a után ez előkerül. Nagyon... Nyilvánvalóan most vizsgálódunk, hogy ez hogy lehetséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Szia. Önök Piko Andrást hallották, a 8. kelet polgármesterét. Elnézést kértem már Not bratsi Tibortól a késésért. Önöktől is elnézést kérek, hogy kivételesen 7 perccel fél 8 után hívom. Jó reggelt, köszönöm, lehet? Ha elvész a 444.2 olvasásában, akkor láthatja, hogy eh, ahogy egy eh, magasrangú fideses társaírta nekem látom ütnek. Ezt nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív megjegyzés. Minden esetre az önkormányzatokkal való együttműködésen független attól, hogy a szerződés keretében történik vagy sem, központi jelentőségű, és Piko Andrással való beszélgetésem, múlt héten és most is elhúzódott elnézését kérem. Ugyanakkor, ha most találkoznánk, akkor valószínűleg arról beszélgetnék önnel, hogy egy felnőtt embernek milyen erőfeszítésébe tud kerülni, és ön ezt hogy élte meg, és hogy éli meg, nem először jön elő, hogy azok az érzelmek, amelyek alapos vagy alaptalan támadás következtében önben gerjednek, hiszen alapos támadások is tudnak érzelmeket kelteni, ha másféleképpen nem, akkor az embernek lelkismeret furdalása van, vagy rossz lelkismerete, mert ő is tudja, hogy valamit rosszul tett, és ugyanilyen érzelmek keletkezhetnek más vonatkozásban, ha igazságtalan támadás éri, hogy ez egyébként az érdemi tevékenységét hogy éri el, hogy ne befolyásolja, mert én a nem rövid pályafutás. Alatt láttam már olyan embereket, akik politikai táborokat tudtak váltogatni, vagy változtatni abból adódóan, hogy olyan támadás érte őket az egyik oldalról, ami óhatatlanul átsodorta őket a másik oldalra, miközben az értékrendszerük nem változott. Hát én ez idáig még nem jutottam ebbe a. De érti, amit mondok? Értem, értem, azt tudom mondani, hogy amikor támadások érnek, akkor is, ha, ha dolgozom, akkor tudom, eddig még tudtam koncentrálni a munkámra, és nem a támadásokra, és nem ahhoz képest folytattam a, a munkámat. Valóban van olyan, amikor amikor jogos a támadás, meg, meg rá is jövök, hogy valóban én vagyok a hibás, és elrontottam. Az egy fokkal jobb, azért tényleg, tehát egy fokkal jobb érzés, mert könnyű azonosítani, hogy én voltam a hibás, mint az, amikor az egyik probléma az, amikor igaztalan támadás ér, a másik, amikor úgy ér igaztalan támadás, hogy esélyem sincsen a védekezésre. Mert nincsen meg a fórumom, mert nincs meg az az ember, akinek válaszolni kellene. Ez a legrosszabb szerintem. Amikor az ember hallja, hogy támadás alatt van, de nincs kinek válaszolni, és, és nincs rá lehetőség. Meg hát még egy dologban, és ez nem a politikára áll, hanem mindenre, hogy azért... Ezt nem nevezem bajnak, de ugye a mondás az úgy szól, hogy bajban ismerszik a barát, és azért az ember ilyenkor óhatatlanul nézi a csatamezőt, hogy azon az ő ismerősei, szövetségesei, megfelelő rész aláhuzandó, hogyan viszonyulnak -e ez a történethez, beleértve az aktuális történethez, hogy egyáltalán viszonyulnak-e vagy sem. Ó, hát igen, meg eltűnnek-e, vagy ott vannak? Igen. Is. Két, igen. Téma, két téma van, amivel én az elkövetkezendő percekben foglalkoztatnám Önt, ha csak hirtelen, nem tromfol, mert van ennél fontos, amiközben valószínűleg van. Van egy hatásmechanizmus, amit a hallgatóim se értenek, és külön kérték, hogy ezt Öntől kérdezzem meg. Ugye itt arról van szó, hogy az elmúlt 5 hétben, egy egészen hihetetlen mennyiségű pénzt utalt át a Magyar Államnak az Európai Bizottság, de ezt megelőzően egy olyan folyamat történt, amely folyamatban Magyarország irodatlan összeget vállalt át a szónak abban az értelmében, hogy az költségvetési pénzé változott, miközben korábban uniós pénz lett volna, Uh, ezt hosszan részletezi a szaksajtó, szükség esetén megteszem. Erre reagált 13-án, azaz tegnap előtt az ITM egy bonyolult miniszter, amelyet Palkovics úr vezet, és amely azt írt, hogy Magyarországot semmilyen kár nem éri hazánk, egyetlen uniós forrás sem veszíti el, hiszen a forrásokból 110%-kal túlvállaltuk, ez azért tettünk, mert tisztában voltunk vele, hogy Brüsszelnek minden egyes tagállamban vannak kifogásai. A Brüsszel által kifogásolt programokat a magyar kormány magyar költségvetési forrásból finanszírozza. Ez az eredeti terveknek megfelel a 110%-os költségvetés 10%-os keretén belül marad. A többi programra az uniós költségvetés 100%-ában lehívásra kerül. Ez a lehívásra kerül ez valami hihetetlen. Az ellenzéki képviselők vádaskodása csak a szokásos politikai hisztéria keltés. Itt az a kérdés, hogy az a mechanizmus, aminek révén ez bekövetkezett, ez hogyan van, mert itt arról ír a szaksajtó, hogy Magyarország valójában az Európai Bizottság különböző jogi kifogásait tudomásul véve nem tárgyal egyenként projekteket, hanem azoknak valamilyen százalékos arányában vállalja át azt, ami nem büntetés, de ami valójában azt jelenti, hogy az Európai Unió onnantól kezdve tovább folyósít pénzeket, mert nem tud eljárást indítani sem Magyarország, sem más országgal szemben, hiszen az az ország arra a pénzre nem tart igényt, hanem a költségvetéséből fedezi. Többik... Cseré... Kedé... Bocsánat igen? csak, cserébe viszont Magyarország változtatni fog a közveszerzési jogszabályokon, ha jól tudom. Igen, igen, igen, de hát ez igen. egy régi történet, és ez most a múltra igen. vonatkozik. Ez hogyan van? Hát az az igazság, hogy nem vagyok ennek szakértője, ennek az ha elő tudtam volna, akkor felkészülök belőle. Amennyire én, én látom, ez egy kicsit olyan, hogy átalány, egy általány fizet. De igen, ez előfordul, hogy nem, nem egyenként porciózzák ki, hanem ez egy egyesség, perenkívüli egyesség, fogalmazunk így. Uh, amikor, uh, amikor a bizottság és valamelyik tagállam megállapodik egy, egy összegben, amely a bizottságnak is megfelelő, annak ugye megvan az előnye, hogy belátható időn belül a, a büntetés realizálódik, és a tagállamnak is megfelel, mert hogyha egyenként teszik végig, akkor lehető nagyobb összeg lenne az, amit fizetik ellene, így, és évekig elnyúlik a dolog, ugye egy felfüggesztés is volt. Uh, így viszont megnyílnak azonnal a források, és, és agrotesebben egy Jó. alacsonyabb összeg. Olvasom önnek a szaksajtót. Azt mondja az újság, hogy az Európai Bizottság uh, a Magyar Operatív Programban talált rendszer szintű közbeszerzési szabálytalanságokat. A rendszer szintű az mi? Ez azt jelenti, hogy például a közbeszerzési törvényben van valamilyen olyan rendelkezés, vagy a vagy nem a törvénybán, amit rendeletben, a törvényvégrejtő rendeletben, ami, ami, ami rendszer szintűvé teszi, tehát sorozatban fog, olyan megoldások születtek, amit nem fogad el, vagy legalábbis aggályosnak tart az, az Európai Bizottság. Uh, ugye ennek következtében fognak majd változtatni a szabályokon, uh, ami egyébként nyílt beismerése annak, hogy ezt akkor Magyarország is így látja. Hát, hogy legalábbis nem, nem éri, nem tudom. Tehát ez, ez, ez tényleg az, akinek aki nem megveszéni neki vagy úgy gondolják, hogy nem, nem biztos, hogy a bizottságnak igaza van, de nem éri meg elvinni bíróságig az ügyet, mondjuk. Okay. Azt mondják, hogy jó, ezzel van tudva. Egy igazságügy, Tehát, egy hajda volt igazságügyminiszterrel beszélgetve azért, hogy most akkor kétharmadában ez most becsületsértés volt-e, vagy sem, vagy -e hát, vagy sem. Ez ilyen, igen, jó. de bírósági, bírósági Ér... eljáráson is előfordul, hogy felek megállapodnak. Egy is is meggyőződve hogy a másiknak van igaza de mégis egy méltányos, valamilyen egyenségben van. Jó, csak van egy csomó dolog, arra. tudja, amiben az ember ilyen praktikus megoldásra nem talál, mert azért azt nem, nem tudom, hogy megfelelő szó-e, de ez a praktikus, ez talán ide illik. Ez illik, de ez valóban így van, hogy ahogy a minisztérium közleménye vagy szóvégője nem tudom is mondja, hogy Köszönöm. olyan mennyiségben fordulnak elő kifogások a tagállamokkal szemben ilyen esetben, hogy a maga a bizottság is kezd praktikussá válni nyilvánvalóan segítsen nekem. Azt mondja a szöveg, a szabálytalanságok láttán a bizottság azt javasolta, hogy a, megállapodási, a megállapodásig megkötött 5600 milliárd forintnyi magyar közbeszerzésre azért 5600 milliárd forint, azt az nem tudom elképzelni, hogy mennyit. Tehát az az, az, az, az... az tengersok. 5600 milliárd forintnyi magyar közbeszerzésre legyen érvényes a 10 százalékos átalánykorrekció. Igen. Most azt árulja el nekem, a lányom tud alkudni, én nem. Ez a 10 ez hogy jön létre? Aj, nem tudom, ne <gül> Tehát, Ha tegnap küld nekem egy hogy nézek már utána, hogy kérdezzem az a szakért. Sose szoktam. Totál más területen mozgok. Tudom. Soha életemben nem alkudoztam ilyen tekintet, nem tudom. Lehet, hogy ez egy ez nem tudom, lehet, hogy nagyjából belövik, hogy ugye nyilvánvalóan nem olyan súlyú... Ja, de ötev... de csak azért kérdezem, hogy akkor... 5600 milliárdnak a 9 vagy 10 százaléka közötti különbségen, ha mi meg tudnánk osztozni, azért akkor Igen, tenger sok... egy 500... Tehát, Mi egy 10 milliós ország méreteihez vagyunk szokva, az Európai Bizottság pedig egy 500 milliós egységnek, a 500 millió emberből álló politikai egységnek az ügyeit, és gazdasági ügye itt nézi, azért mások az arányok onnan nézve. De ez nyilván valami, nem tudom egyébként, hogy konkrétan mi a kifogás. A... Hú, azokat is nyilvánvalóan... Valami olyan, ami, amiről maga a bizottság is úgy gondolja, hogy olyan mély sérelmet nem jelent, ami lenullázná ezeknek az eljárásoknak a a, ahogy mondjam, a tisztességességét, vagy járláthatóságát, de mégis korrekcióra szorulnak. És Jó, de ugye az, az egésznek végül. nem lenne jelentősége, hogyha egyébként, ugye. Ezért fontos önnel beszélgetni, mert még akkor is, ha keveset tud, de mindenképpen többet, mint én, mert ezzel kapcsolatban tájékoztatás, hát az nem nagyon van. Baloldali és jobboldali, vagy ilyen és olyan szempontokat szemelőtt tartó szakújságírók vannak, és nekem kéne eldöntenem, hogy melyiknek van igaza, és ha nem veszi rossz néven, ha az egyik belgyógyász azt mondja, hogy májrákon van, a másik pedig azt mondja, hogy influenzám, én biztos, hogy az influenzát választanám, mert ez rám nézve kedvezőbb. Tehát azért én nem szeretem szakmai kérdésekben így választani, miközben egyébként maga a kormányzat, hogy ez máshol hol van, hogy van a világon, azt ilyen részletesen nem látom, harmadik opciót nehezen biztosít. És csak azért kérdezem öntől, miközben nem értettem, hogy ön ennek nem szakterületi referense, hogy egyébként ezt, a jelenséget látva az egyik oldal azt mondja, hogy hát ez, csimbo, ez mindennek a teteje, a másik pedig azt mondja, hogy ennek a jelentősége cseki, és egyébként a költségvetés tervére megoldható. E, az, abban ugye egyetért velem, hogy ezt azért valamilyen módon, ha nem önnek másnak, ha majd jövő évre fölkészül, biztos lesz, akkor más. Ezt valahogy az emberek számára el kéne magyarázni, mert ez nem lehet annak a kérdés, hogy valaki jobb vagy baloldali szavazó. Ez így De ez az, ami szerintem az Magyarországon, többek között. hogy ami a kedvenc történetem ezzel kapcsolatban az egyik internetes újság időnként csinál ilyen videó, rövid videó felvételeket, és a kötse, aztán köccse kötse előtt készült egy olyan, és az érkező vendégek közül az egyiket az újságíró megkérdezte, hogy miért kell fenntartani a menekült rendkívüli helyzetet, vagy és ez az illető megkérdezte, hogy tudja ön, hogy hány menekült vagy illegális migráns érkezik Magyarországon, és mondja a újságíró, hogy 20 nem tudom mennyi. És mondja neki az ember, hogy Dehogy is, 700, és itt vége a felvétellek. És senki a magyar újságíró közül, senki nem, legalábbis nem írja le, lehet, hogy utána néz, de utána nem írják le, hogy hát valójában most akkor a 20%-al 20-valahány és a 700-valahány között milyen viszony van, vagy, vagy melyik az igazsága a kettő közül. De ezt, ezt tetszem a klasszikus újságítvés feladat, hogy van két egymással ennyire szemben álló állítás, akkor akkor Hát egyfelől másfelől pedig néz... az van a harmadik szempont, amely ugye ma már a bizalmatlanság okán azt mondja, független, hogy melyik oldalt olvassa, hogy adnak hiszek, amit látok, mert egyiknek se hiszek semmit se, ami egyébként borzasztó, mert az ember mindenhol nem tud jelen lenni. De... Ez igaz, ez nem újságírói magatartás. Nem, nem hát ez, nem, ez, nem, ez a homokból. Igen, igen, ez újságolvasói magatartás. Igen. Ez van, ilyenség, e... ez van. Igen. A, úgy folytatódik a szöveg, erre a gigantikus összegre elfogadta az ajánlatot a magyar kormány, mert nem volt érte egyesével végignézni minden közbeszerzést jobban járt így a magyar kormány. Ez tehát állítólag hát ez lehet, amit mint egy 560 milliárd forintnyi általánybüntetés bevállalását jelenti. Ugye itt valójában azzal nézünk szemben, hogy valakinek ezt mégiscsak meg kéne tennie, mert amikor az ember ezt olvasa, akkor... Nem tudja eldönteni, hogy most a magyar kormányban vagy magában a brüsszeli adminisztrációban lássa-e azt, hogy e, nem volt értelme egyesével végnézni, miközben az ember, ha a könyvelőjével találkozik, akkor ő arra akarja rávenni, hogy egyesével nézze végig. Ha valami nem stimmel, és akkor hogy létezik, hogy a Brüsszel és egy ország, legyen az Csehország, nem Magyarország, képes azt mondani, hogy akkor ne így legyen, hanem legyen egy általány. Hát ez jó példa, mert Csehországnak majdnem egy évre felfüggesztették annak idején a, a, a, a támogatását, éppen, éppen ilyen jellegű. Ennél sokkal súlyosabb problémákból abban Tehát, hogyha igazi, igazán súlyos probléma van, akkor azért nem, nincs kecmet, meg akkor nem tárgyalgatnak meg egyéb ilyen, hanem akkor rögtön, rögtön szankció van. Ezért gondolom, nem tudom, tehát tényleg nem tudom, hogy, hogy ez mi lehetett, de valami olyasmi lehetett, ami... Olyan súlyos jogsérelmet azért, azért nem jelent. Jó, de a, a, a, azt kérdezem Öntől, hogy egyébként súlyos jogsérelmet is el lehet hárítani, mert hogyha egyébként valamit az Olaf elkezd vizsgálni, független, hogy attól, van, annak van-e jogkövetkezménye, vagy nincs, nincs, de mégis megállapít, akkor annak más a jelentősége, mint hogyha valaki menet közben azt mondja, hogy én valami turpíságot követtem, el, rájöttek, akkor ezt az egészet felejtsük el. Azt a pénzt, amit erre kértem tőled, azt nem kérem, én azt megoldom, és a akkor cserébe neked se kell nézni azt, hogy egyébként, ha megadtad volna azt a pénzt, akkor avval én szakszerűen jártam -e el vagy sem, és megint legyen Csehország a példa, és nem Magyarország. Igen, de az Olaf ugye nem jogi környezetet vizsgál, hanem hát ő, ő azt ő azt nézi, hogy történt -e valamilyen Erről, egy -e csalás a Erről beszélek, de dologban. ezt is ki lehet menteni ez, azzal. Ez az, eljárás, ez az eljárás pedig valószínűleg jogi környezetet vizsgált, és a jogi környezetben lehet ez valami olyan probléma. De azt mondom, de... hogy ezt is ki lehet így menteni, hogy ezt csak azt mondom önnek, hogy akkor, oké, ezt felejtsük el, akkor én ezt magam hatáskörében intézem, az a pénz, amit öntől kértem, nem kérem, majd én a magam pénzével ezt megoldom, te pedig cserében ne nézd azt, hogyha egyébként létrejött volna ez a tranzakció, akkor abban én szabad jártam volna, vagy jártam el, vagy sem. És ez visszaható hatályuk. Hát nem tudom, lehet. Nem, nem tudom. Tehát ezt, tehát beszélgetettünk erről nagyon sokáig, de nem fogottam kielégíti választat. Én, é, én akar, valójában semmásról nem beszélek, mint a jogi megoldástól, a jogérzékét. De nem ismerjük. Okay. Nem ismerjük, amiről beszélünk. Hát ez... A jogi megoldás pedig ezerféle lehet. Én azért mondom, hogy ez valamilyen egyesség, ami bevett dolog, tehát emberek terén. Ilyen, ilyen ez egy egyesség az ön területén feltehetően, de azt kell kérdeni. ilyen egyesség az ön van? van. van. nekem is volt kötelességszerési ajánlás, amikor Ausztriával szemben, mert uh, Ausztria uh, a helyzet az volt, hogy Németországban fizetni kell az orvosképzésnél, az egyetemi orvosképzésnél, Ausztriában ingyenes. Ugye uh -huh. Német, Német mind a kettő, uh -huh. ebből adódóan egy idő után Német egyetemisták vették az osztrák orvosi egyetemeket. Mire az osztrákok bevezettek egy kvótát, viszont a, a felvett orvoshallgató most már nem emlékszem pontosan hány százalékának osztráknak kellene. lennie. Uh -huh. Ugye az Európai Unió nem ismeri a nemzeti kvótákat, ebből a kötelezettségszegési eljárás indult. Ausztria uh -huh. ellen, Ausztria arra hivatkozott, hogy azért kell neki kvótákat megállapítani, mert a hegyi falvakban annyira, csökk, annyira lezuhant a uh -huh. száma már az orvosoknak, hogy a német hallgatók nyilvánvalóan visszamennek a nyomás után Németországba. Ausztria pedig ott maradt orvosok nélkül, akkor nem volt szó a kelet-európai uh -huh. orvosokról. Ebből adódóan őnek is közellátást kell uh -huh. biztosítania. És erre hivatkozott, ebből adódóan kötöttünk egy egyességet Ausztriával, hogy öt év alatt ki dolgozza azt a megoldást, amivel ki tudja vezetni ezt a kótát. És ez mikor jár le? Hát, most ezt nem tudom, hogy pontos, pontosan Jó, akkor még kérd... van. Okay. Körülbelül még négy évig okay. van szerintem. Az, az, öt, évet, az öt év, azt például, tehát a, a, az például hogyan? Az mi szüli, hogy valaki... Hát er... ez egy ilyen, igen. Az Ausztria megmondta, hogy körülbelül hogyan, tehát megvan benne a jó szándék, azt mondja, hogy kezelni akarja, elismeri, hogy ezt meg kell változtatni. Kezelni akarja a problémát. Ezek izgalmas körülbelül... kérdések. Igen, körülbelül ilyen, ugyanez francia-belga viszonylagban is volt. Uh -huh. szinte, szinte pontról pontra ugyanez, e, és, és, és azt mondják, hogy ők kérnek X évet, a bizottság azt mondja, hogy Y okay. még miért Várhelyi oliver térnénk, azt el nekem, mostánat, hogy igen. A virág nyugdíjazása, a hallgatóknak is igen. ismerősebb lesz. Az ugyanez volt, a, ami mi ugye azonnali hatájjal akartuk bevezetni, a, a, az Európai Bizottság hmm? azt mondta, hogy már nem is emlékszem hány évek van, és végül öt évben állapodtunk meg. Tehát, Jö, én jelen, azt kérdezem öntől ezen területet illetően, hogy ilyenkor egy navrasis tibort mennyire befolyásolja a jogérzéke, és mennyire befolyásolja a jog, a konkrét jog, és mennyire tudja befolyásolni azt, hogy közben tökéletesen érti, hogy aki azt a szabálytalanságot elköveti, akivel szemben el kell járnia, amivel mert államról van szó, az közben elvileg elmarasztalandó, miközben egyébként, ahogy ezt szokták mondani, nem életszerű a jog betűje, mert az egy olyan optimális állapotot feltételez, amely optimális állapot például abban a történetben, amit ön mondott, az orvosok terén felbomlik, és hogyha netán véletlenül így marad, akkor tényleg a hegyi faluk lakossága egyszerre csak megrohanja az ön otthonát, és számon kéri önön azt, hogy nekik miért kell orvos nélkül maradniuk. Abszolút. Ugye a jogalkalmazás nehézsége mindig hogy egy abszolút szabályt, hogy konkrét élethelyzetre kell alkalmazni az nagyon ritka, hogy egy egyben megfeleljen ők szabály a szabályelőírása előírása az élet. És ez, ebben az esetben is ez van. Tehát én, én igyekeztem maximálisan rugalmasnak lenni, úgy, hogy az végső soron az jó. európai És Ausztria hogyan tekintett erre? Meg volt elégedve, vagy Ott nem... Megköszönték, éppen a múltkor megköszönték nekem hivatalosan is. Hogy Tehát nem eh... mondták azt, hogy merre volt? Nem. nem. Oké. Okay. Sőt. <laughs> Azt kérdezem Öntől, hogy hogyan kell tekinteni erre a meghallgatásra, amelyben nem jött létre a számszerű arány, de egyben nem is jelent még elutasítást, talán valami az emlékeim szerint arra utal, mint hogyha ön is került volna hasonló helyzetbe, hogy utólag még írásbeli Igen. kérdésekre kellett válaszolnia, és hogyha az ember a pót dolgozatot megírta, akkor létrejöhet a számszerű arány, vagy nem jön létre a számszerű arány, de az elnök dönthet, segítsen nekem úr? Igen, szerintem nekem is volt, nekem, is, nekem három kérdést kellett válaszolni, de de a többi, tehát a, a mi bizottságunknál majdnem mindenkinek kellett még fók kérdésekre válaszolni. Üh, mi a mechanizmus? Nálam, nálam arra hivatkoztak, hogy a három órás meghallgatás nem, volt el, nem adott elég időt arra, hogy szakmai kérdéseket feltegyenek, de ők tették fel a kérdéseket, tehát nyugodtan szakítottak volna rá időt. De a mechanizmus ilyenkor az, hogy elküldik az írásbeli kérdéseiket, és a biztos, illetve a biztos segítő, felkészítő csapat ezeket megválaszolja. Ez az esetek 95%-ában már nyert mérkőzés. Tehát én azt mondom, hogy bárhelyi biztos. Uh, ami nagyon fontos szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy a magyar miniszterelnök Várj egy vár... még ott tartunk, hogy megírja írásban ezeket az izéket, Igen, és elküldi így a így, kinek? A bizottságnak. A külügyi, jelen esetben a külügyi bizottságnak, aki megkallgat. Oké, és akkor ott ülnek a tagok, és mint valami Elolgassam. tanár aláhúzogatják és akkor eldöntik, Igen. hogy elfogadják-e vagy sem. Igen. Igen, és ha hát nem, fogadj, már... nem fogadják el és nincs meg a két arány, akkor ugyanott tartunk, ahol a part szakad? Mondjuk azt mondhatták volna, hogy vagy mondhatják még, hogy hát még mindig nem meggyőzők a válaszok és még egy meghallgatást kell tartani. Ez történt Szilvi ugye, vagy a vagy a lengyel biztosan is, aki mezőgazdasági... Ott, ahol az előbb elkezdte a mondatát, és én szokásom a közbevágtam, közbe de még képes vagyok visszaemlékezni rá, és azt mondta, hogy nyert ügye van, akkor ennek a bővebb kimondása, vagy kifejtésére sok kerület? Egyrészt... Igen. Tehát egyrészt én úgy gondolom, hogy Várhelyi Oliver nagyon jól teljesítményültek. Ezt senki nem kérdőjelezi meg. Innen maguk a képviselő sem. Ez a vicces az egészben. A... Én úgy gondolom, hogy a magyar miniszterelnök egy fegyverszüneti ajánlatot küldött a, az Európai Intézményeknek azzal, hogy Várhelyi jelölte. Nem politikust, hanem egy állandó képviselőt. Ez, ez szerintem egy gesztus, egy komoly gesztus volt a magyar miniszterelnök részéről. Ezt most az Európai Parlament egyelőre nem tudja értékelni, azt látom. Illetve hogy mondjam, a, a zsigeri gyűlölet egyelőre még, még akkora arányt képvisel az Európai Parlamenten belül, ami Oliver életét egy kicsit megnehezíti. De én szerintem bárha jó biztos lesz. És jó biztos lesz ráadás. Azt én érde, jó, az majd kiderül, de, de ebbe, ebbéli reményét milyen, uh, mihez fűzi? Mert azért ön nem szokott csak úgy füstjelekből olvasni. Hát ez, hogy ha, ha tényleg valami, ez két dologból, egyrészt szerintem most már nagyon-nagyon nagy nyomás van a, hogy az, az európai intézményeken, így van, egy december első kezd meg a munkáját az ő bizottság. A másik pedig, hogyha ha valami komoly kifogás lett volna, vagy alapos kifogás lett volna, akkor nem csak írásbeli kérdéseket küldenének, hanem, hanem újra megidéznék egy meghallgatásra, vagy rögtön elutasították volna. Bocsánat, van még egy harmadik, és én szerintem az írásbeli kérdéseket azért találták ki, mert amikor őróla döntött a, a bizottság, akkor még a francia biztosnak, Ciri Bretonnak, tartott a meghallgatása, és általános vélemények szerint mindenki úgy gondolta, hogy ez egy rizikós meghallgatás lesz. Szerintem meg akarták várni. A Jó, itt állj meg egy pillanatról, ezt én is olvastam. Ott mi volt a rizikófaktor? Hát az egyik rizikófaktor az, egyik rizikófaktor az volt, hogy egy rendkívül gazdag emberről szó, aki egy Atos nevű multinacionális cégnek a, a főnöke, uh -huh. és ezzel a digitális világban uh -huh meghatározó cég, és sokan összeférhetetlenséget, potenciális összeférhetetlenséget sajtett. Mások számára az okozott problémát, hogy Jacques Chirac alatt volt miniszter, azaz a liberálisok közül néhányan úgy gondolták, hogy hiába, hiába tartozik ő elvileg a liberális frakcióhoz, a Renew Europe frakcióhoz, de valójában ilyen ilyen kripto-európai néppárti, hiszen Jacques Chirac és a pártja rében, a gólisták rében ők az európai néppárti részei, tehát ilyen politikai kifogások is voltak. De átment, simán átment, simán átment, és innentől kezdve szerintem Olivier aki egy kicsit túlsza ennek az egész politikai vitának, ö, szabadulhat ebből a helyzetből. Meddig lesz biztos? Én? Uh -huh. <laughs> Hogy nálam sokkal okosabb emberek sem tudják, hogy teljes biztonságban nem mondani, de idejük, van ember 30 -ig. Tehát a jövő héten, ha beszélgetünk, akkor még biztos lesz? Akkor még biztos lesz, igen. És jövő héten lesz? Lesz, hogy Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, alás, is és köszönöm. még egyszer elnézést a csúszásért. Nem szint sem. Viszont, viszont kívánom. Önök Navracsi Tibort hallották. 8 óra múlott két perccel. Azért is lesznek hírek, meg kell, hogy legyenek, meg az azzal cserélem a papírjaimat. Egyben elmondom azt is, hogy november 18-án, ami nincs, oda, nincs ide nagyon messze, most 15-e péntek van, 18 az hétfő este fél 8 órakor nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ahol nagy szeretettel várom előnöket. Ha életben leszek, akkor én elmegyek. A belépés díjtalan, tehát ha adják a pénzt, el az más gondot okoz, nem pedig azt, hogy oda nem engedik be nőket. November 18-a, hétfő este fél nyolc óra nagyon messziről jött ember Akvárium Club volt lokál. Na gyere nyolc órás hírek! Gyere lány gyere! Hírek következnek itt a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nem hagyta jóvá az Európai Parlament külügyi bizottsága a Magyar Uniós biztos jelöltet. Ezt a Twitteren közölte számos brüsszeli forrás. Várhely Olivérnek további kérdésekre kell majd válaszolnia írásban. A politikust az Európai Bizottság bővítési biztosának jelölte a magyar kormány és jelölti meghallgatásán esett túl. Az EP zöld frakciója azonban nem támogatja a jelöltet, nem Várhelyi felkészültségével van bajuk, sokkal inkább azt kifogásolják, hogy válaszaiban nem határolódott el nyíltan Orbán Viktor politikájától. Várhelyi Olivert a három órás meghallgatáson több képviselő is kérdezte kapcsolatáról a magyar kormányfővel, de a diplomata mindenkinek ugyanazt a választ adta, nem fogad elutasítást semmilyen kormánytól. December 22-ére tűzte ki a horvát elnökválasztás első fordulóját, a Zágrábi kormány közölte a Horvát Közszolgálati Rádió. Az államfői tisztség megszerzéséért több jelölt is verseng, köztük a jelenlegi elnök Kolinda Grabar Kitarovics. A horvát alkotmány értelmében az elnök legfeljebb kétszer választható meg öt éves mandátummal. Horvátországban a kormány és a parlament a fő döntéshozó szerv, de az elnök beleszólhat a külpolitikai irányvonala alakításába, és általában nagy erkölcsi tekintélyel B. A lány című Broadway musical bemutatójával nyitja meg kapuit, Antonio Banderas színháza szülővárosában, Malagában írja az MTI. Az előadás sajtó bemutatóján Banderas elmondta, 20 évet dédelgetett és halogatott álma vált valóra a színház létrehozásával. A megvalósításhoz a lendületet az adta az ismert színésznek, hogy szívrohamot kapott. A tengerparti város központjában található 840 férőhelyes Teatro del Soho első előadásának próbái hónapok óta zajlanak. Hosszú szereplő válogatás előzte meg őket. 1800 jelentkező közül választották ki azt a 29 spanyol művészt, akik a főszerepet alakító egyben társrendező Antonio Banderrasszal együtt lépnek színpadra. Önnek is lehet? A műsort Kiselenvárosi a önkormányzat támogatja. Bizonyos szempontból nagy veszteség lenne önnel nem beszélgetni, beleértve, hogy gondolom, tudna más csinálni, mint velem beszélgetni, mert. Uh ez az átadás átvétel a szó szoros és a szó át, e, átvétértelmében valamint az, hogy a mi kettőnk beszélgetései nem tegnap kezdődtek. És mint egy áthidal egy másik periódust is e, számomra tanulságos Valószínűleg ön is, csak ön másféleképpen éli meg. E, igen? É értem, igen. E, ne aggódjon, lesznek kérdések. E, szóval... Um, egyrészt uh, hihetetlen Elánnal próbálja a helyzetet uh, normálisnak feltüntetni, miközben könnyen lehetséges, hogy normális, de például szeretném önnek elmondani, hogy én az önkormányzat honlapján nem találtam meg azokat a felvetéseket, amelyekkel egyébként a Momentum élt. A Illetőleg amelyel a, a Pólus frakció élt igen, a sürgősségi javaslatokra igen. gondol. Igen. Én sem találtam meg az ülés előtt, hát talán három órával érkeztek meg ezek a, a, a hivatalba. Ahogy én tapasztaltam az ön reakcióiból, gondolkodtam, hogy elmenjek-e vagy sem, de utólag azt gondolom, hogy nem baj, hogy én oda nem mentem el, de igyekeztem követni, hát arról nem beszélve, hogy közvetítették is. Szóval, hogy ahogy én tapasztaltam, ez az ön politikai ízlésének, tehát nem egyéb ízlésének nem volt megfelelő. Másféleképpen, ahogy apukám mondaná, vagy régebben fogalmaztak, nem volt az ínyére való. Ez jó látja. Igen. Ön pedig elsősorban ezt nem azért gondolta, mert hogy ezek a kérdések ne lehetnének napi renden, hanem hogy ön vagy egy olyan benyomást akar kelteni, vagy pedig tényleg egy olyan munkát szeretne végezni, amelyben ilyen kérdésekkel fialák és mások nem tudják elterelni a beszélgetést fontos dolokról beleértve, hogy egy olyan viszályról szólnak, amelyek vagy vannak, vagy nincsenek, minden esetre nem tesznek jót annak, ami Ferencváros új vezetésének az érdekében állnak, hogy úgy kezdjenek a munkának, hogy minden vonatkozásban azt tudják mondani, hogy nem a múlt folytatódik. Igen, igazából nem a viszály miatt nem feleltett, vagy nem tetszett nekem ez az egész dolog. Ön ezt politikai hibának tartottam. Ezt is, igen, politikai hibának tartottam, meg még mást is, de akkor ezt, ezt most indoklom. Tehát Figyelek. Én például elég sokszor szóvá tettem a Fideszes irányítás alatt, amikor olyan közpolitikai, nagypolitikai javaslatokat hoztak le önkormányzati szintre, amelyek egyébként az országos uh -huh. politikában forogtak, például a magyarországi települések elutasítják, a migránsokat telepítsenek be a, nem tudom, nyugdíjas otthonaitba. Ez Ezt én többször szóvá tettem, mindig kértem, hogy vegyék el napi rendről, soha nem szavaztam meg, és egyébként ez még az elmúlt öt évben fordítva is előfordult, mert például a jobbikos képviselő és hozott be az önkormányzat, hogy ugyanilyen előterjesztéseket, amelyek teljesen jól láthatóan a jobbik központjában. Hát egyfelől más másfelől azt is mindig kifogásolta, hogy, és teljes joggal, hogy ne ülés előtt egy-két vagy három órával hozzanak valamilyen papírt, amelyre az ember egyébként nem tud felkészülni, független attól, hogy ettől még öt kész helyzetedé lehet állítani. Így van, ezt én többször el is mondtam. De és most önnel történt meg ugyanez. Tudjuk. Igen, és az SMS-t is így szeretném módosítani, Igen. hogy ennek nincsen értelme, ez egy valamire jó, hogy utána például a sürgőségek és a helyszínen tehát módosítók, az ilyen típusú általában megtorpedózásra uh -huh. született javaslatok azok még csak fel se kerültek például a honlapra, tehát ezeket uh -huh. mindig a jegyzőkönyvekből kellett kikeresni utólag is, és hát valóban nincsen lehetőség felelős döntést hozni, hogyha valamit, főleg mondjuk hét javaslatot, az ember a tengerni dolga közepette három órával az ülés előtt kap meg. De mondom még csak nem is ez volt a fő érvem, hanem, hanem az, hogy ez a tartalom eh, szinte leképezése volt ugye a fővárosi körülésre uh -huh. beterjesztett javaslatoknak, uh -huh. és én azt gondoltam, hogy ez semmi más, csak egy ilyen politikai bursit. De hát ettől függetlenül. Nyilván támogatható volt, ráadásul egy csomó olyan... Javaslat volt benne, amelyek szerepeltek az én programomban. De nem csak erről van szóval, hiszen később, minden... később olyan pontokról is beszélgettek, amelyeknek az előkészítése nem lehetett meg, hiszen nem szerepeltek napirendi pontként. Van itt az atlétikai stadion, van itt a kézilabdacsarnok, és ebben önt mind-mind kézhelyzet elé állították, és én nem gondolkodom ellenzéki logikával, és nem, do... nem gondolkodom kormánypárti logikával, mert abban a pillanatban, hogy ezt teszem, félrevisz. Én ezzel együtt vagy ennek ellenére mondom, mondom azt, hogyha mi ketten beszélgetnénk civil témáról, és abban jelentkezne ez, akkor azt mondanám, hogy a többieknek ez a viselkedése önnel szemben, aki ennek a közösségnek öt évig a vezetője, egy barátságtalan lépés. Így van, így van ez egy kifejezetten ellenséges lépés volt, és egyébként az indoklás is, hogy, hogy itt milyen későn lett testületi ülés az utolsó Ját, pillanatban. Ját elfelejtettek megszólalni me, me, meg az ügyben, hogy az ön beiktatása is jelentősen csúszott. Igen, igen. Tehát pontosan... De, de ezeknek volt, is van hogy... jelentősége. Én azt is értem, és nagyra értékelem, miközben senki nem ö, tartja a jelentősnek, hogy én mit értékelek, de én jelentősnek találom. És a korábbi beszélgetéseinkben is megjelent, miközben nekem nem az a dolgom, hogy dicsérjek, vagy ne dicsérjek. De azt kérdezem öntől, hogy amikor azt mondja ön, hogy a keleténél nagyobb jelentőséget nem tulajdonít ennek Baranyi Krisztina, de őről most nem fogunk beszélni a jelenlétében egyes szám személyben, szemében, akkor tudja, mit nagyon kevesen vagyunk, tehát akár őszinte is lehetne, hogyha eddig egyébként nem lett volna alapvetően őszinte, akkor ebben azért nem azt látja az ember tetten érve, hogy ő megpróbálja ezeknek a jelentőséget minimalizálni, miközben ezeknek a jelentősége azért lehetséges, hogy nem boka magasságban húzódik. Nézze, attól kezdve, hogy az én javaslatomat az alpolgármester jelölésről megszavazták és támogatták, onnantól kezdve ezek az ügyek, hát hogy mondjam, olyan ügyek, amelyeket én tényleg betudok annak, hogy, hogy egyrészt valószínűleg az, a, az ellenérzéseiket mutatták ki ezzel az én ellenzéki képviselőtársaim, Uh, illetve annak, hogy hát itt tényleg friss, új, ropogós képviselőkről beszélünk, akik uh, még, még nem nagyon láttak belülről a testületet, és nem pontosan tudják, hogy, hogy hogyan működik egy önkormányzat, meg hogy mivel foglalkozik. Uh, tehát én, én egy kicsit a rutintalanságnak, a tapasztalatlanságnak is betudom ezt, és azt gondolom, hogy ezek el fognak simölni. Uh, bocsánat, van egy vérebb a közelem. Mert... Igen, ez hallom típuson. Tessé? Típusa? Ó, egy nagyon piciket siva, de annál vérmesen. Annyi baj, addig, amíg nem eszi önt meg e, riport alatt, addig nincs gond, aztán utána majd elolvasom az újságban, hogy mi történt önnel. Azért nézze, e, amikor Takács Krisztián azt mondja, hogy a sajtóban azzal vádolnak egyes ellenzéki pártokat, hogy benyújtották a számlát, de van, akinek be sem kell nyújtani a számlát, úgyis kifizetik őket, és ebben az alpolgármester személye az, aki van, akkor azt ön mondhatja, hogy végül is elérte a célját, de azért egyezünk meg, hogy korábban e, ennél úgy, hasonló nincsenek ugyanolyan problémák. E, és mindig az volt a dolog lényege, hogy mit szavaznak meg, és mit nem, de azért a közben elhangzott szövegek azért, e, amikor Bácskai János volt a polgármester, akkor annak ön is jelentőséget tulajdonított. Tehát értem én, hogy az a fontos, hogy megvan-e az 3-2, mert akkor az már győzelem. De az, hogy az milyen hangulatban és milyen beszólásokkal zajlik, abban majd az idő igazolja vissza önt, és azt lehet mondani, hogy a 3-2 megmarad, a beszólások meg eltűnnek. Hát én ebben reménykedem. Ebben reménykedem. De egyébként én pont erre a felszólalásra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy politikai hiba volt. Igen, csak aztán nem lehet tudni, hogy adott esetben az osztályfőnöknek, ez a, mármint Ferencáros osztályfőnökének ez a jellegű megnyilatkozása milyen érzelmeket vált ki a nebulóból, mert az, hogy a Fidesz mindennek örült, vagy a Fidesz ottani reprezentánsai örültek annak, amikor ezt a megosztottságot tapasztalták, az szintén egy szociálpszichológiai történet, de az, amikor itt egymástnak mondják, hogy Bagoly mondja Verébnek, hogy nagy és aztán jön az, hogy a Gyurákovics Andreának egyébként a családtagjainak milyen parkolási papírokat igényeltek, mondja ön, akkor azért abban van valami végtelenül kiszerű, miközben egyébként igaza volt. Tehát ennek a hát, levegője azért nyitott ablak után kiállt. Igen, azért azt látni kell, hogy ez, az, ez a csoport, ami most a várost vezeti, ez ami tényleg végletekig színes Szíválvány koalíció. Tehát a Jobbiktól, az MSZP-n, a dk keresztül a Momentum, egy PMS... Én ezt értem, de pillanatok egy, alatt tudnak politikusokként... De pillanatok hát, hogy alatt úgy viselkednek, mint a, a politikusok. Öm, igen. Tehát elég gyorsan Ma... átalakultak. Nem, egyébként szerintem pont nem. Tehát szerintem pont nem úgy beszélni tudnak, nem, tudnak úgy, mint, mint a politikusok, politikusok már? Beszélni tudnak, de... Hát, hát most onnan már csak egy lépés. Kérdés. Azt gondolom, hogy én értem, hogy, hogy a Fidesz örül annak, hogyha azonnal... Engem nem érdekel a Fidesz örül, engem tegyen. az érdekel, hogy ön egyébként, amit ígért, Ferencváros javára meg tudja valósítani. Csak ez érdekel. Hát igen, engem is. Ezért mondtam, hogy a tegnap ülésen, ha már um, bejött ez a hét darab sürgőségi javaslat, meg egyébként meg kellett választani az alpolgármestereket, akkor én egyértelműen azt tartom fontosnak és sikernek, hogy ez megtörtént, mármint az alpolgármesterek megválasztása. Bár ebben is volt egy szerintem végtelenül méltató. Ez a, a Reiner Roland fizetésének csökkentése? Igen, ilyet még a Fidesz se csinálta. Azt árulja el nekem, hogy ez micsoda, én ezt nem értem. Ez olyan, mint amikor a Nemecsek nevét kisbetűvel írják. Szóval miért kapott ő, miért csak az illetménye 70%-át kapja? Na hát én ezt nem tudom, és tegnap nem is volt alkalmam megkérdezni, a, a, ugye ezt is a Momentum terjesztette elő, ezt a módosítást. Ez úgy néz ki, hogy az alpolgármesteri javadalmazása, ugye itt a polgármester alpolgármesteri javadalmazását a törvény írja elő. Uh -huh. Ettől eltérni nem lehet, uh -huh. egyetlen helyen lehet a, az alpolgármester fizetését, azt a polgármester illetményének a 70 és 90 uh -huh. a között lehet uh -huh. megállapítani. Hát sikerült e... az minimumot szóval. Ez én, és nem csak én, hanem mindenki, aki polgármester, legalábbis én nem tudok más példát, mindig 90 százalékban uh -huh. terjeszti elő, tehát azt javasolja, hogy a legmagasabb javadalmazást kaphass, kaphassa az alpolgármester, hiszen az az ő embere, a jobb keze, egyébként az ő támogató képviselők, pártoknak a, a, dolgozik, az ő ügyeiket viszi, őket képviseli, tehát a saját emberük, és hát általában az polgármesterek tényleg nagyon sokat dolgoznak a kerületér, hiszen főállásban teszik ezt, mint a polgármester. Na most erre jött egy momentumos módosító javaslat, hogy ez ne 90% legyen, hanem csak a minimum. 70 százalék, és én azt őszintén nem értem. ennek semmilyen ez... jelentősége nem lett volna, hogyha nem is szavazták volna meg, de megszavazták. Hát de pont ezért van jelentősége. Hát erről van szó. Hogyha megszavazzák, akkor utána ez, ez mi volt? Ez valami bosszú, hogy mi nem akartuk megszavazni, mert nem szeretünk Nem, hát ugye az a szakavatottak arról nem beszélnek, nem. beszélnek, hogy az egész mögött Jancsó Andrea személy áll. Hogy ez aztán így van-e, vagy sem... Nézze, én tudom, tényleg durkolok, Ferenc, én ezt értem, csak azt mondom önnek, hogy, hogy az ön orra... Az, hogy mit mond utána, abban nagyon sokszor vitatkoztunk. De önnek politikailag, ha ennek nem teljesen féréthető jó orra van. Tehát önnek meg kell érezni azt, hogy ezek a szagok, ezek a történések, amelyek voltak, ezek érdemében, hosszú távon, milyen mértékben fogják befolyásolni azt a munkát, amiről ön egyébként mondhat bármit. Ha közben az események önt cáfolják, akkor azok lesznek túlsúlyban, és nem az, amit ön mond. Igen, erre mondom én, hogy az én politikai érzékem azt súgja, hogy ennek igazán nagy jelentősége nincs, ez jó felé fog változni. Itt nem sokára bejönnek azok az ügyek a, a testület elé, amelyek valóban fontosak a kerületi, tehát ugye egy kerületi lakónak nem az alpolgármester fizetése a fontos. Valljuk be, hanem hogy lesz-e tisztasság, lesz-e parkolásból pénz, lesznek-e fejlesztések. Jó, a egy meg kell, meg kell hogy álljunk. Mert ebben, ezek a ebben én minimálisan se vitatkozom önnel. Én önt úgy ismertem meg, mint egy alapvetően puritán embert, ezt most nehezen tudnám minden vonatkozásban szavakba önteni, de összességében így. És láttam, amikor a tévében egész véletlenül csíptem el, azt mondta, hogy a főváros önkormányzat a, az első ülése óta sem tudta megtalálni önt a tekintetben, hogy végül is milyen bizottsági helyet ajánlana, de ön erre azt mondta, hogy nem tulajdonít ennek jelentőséget. Én azt feltételezem örül, hogy igazat mondott, függetle attól, hogy amikor ez bekövetkezett, akkor némileg úgy tűnt, mint hogyha bántanád, de önt érdemben ez nem befolyásolja. Én ezt jól érzékeltem? Igen, teljesen jól érzékeltem, most sem vágyom erre. De a jelentőségét hova rakja? Ha van neki egyáltalán jelentősége. Mármint, hogy én nem leszek bizottsági tag? Nem tudjuk, sűvelőség lehet, sűvelőség hogy lesz bizottsági sűvelőség. tag, de egy hétig jó, önnek rengeteg dolga van, és nem kifogásolja, vagy nem nézi az óráját. Én ismerem azt az érzést, amikor az ember az óráját nézi valaminek kapcsán, mert azt gondolja, hogy egy telefonnak be kéne futnia X tartalommal, és amikor ez nem fut be, akkor legfeljebb a jólneveltsége a. Akkor nem, ilyen nem volt, ilyen nem volt. Egyetlen percig sem. Nem teljesen más dolgok mondom. Jó, de, de, de, de, de ha neten kevés dolga lenne, akkor is így lenne? Igen. Igen. Jó, akkor térjünk. Igen, de, de, de tényleg engem Elhiszem. kizárt a bizottságból a Fidesz ugye, kizárt a bizottsággal, engem ez semmiben nem akadályozott meg soha, én nem gondolom, hogy egy ilyen típusú pozíció lenne akadálya a politikai munkának. Ugye ennél már azért megtapasztaltam az elmúlt öt évben, hogy minek van jelentősége van, sokszor van pozícióknak nagyon fontos jelentősége, tartalmi, szimbolikus is, de ennek itt most semmiféle jelentősége nincsen az én munkám szempontjából. Jó, akkor nézzük azt, hogy végül is hogyan alakult, mert ugye ez most hihetetlenül forog, mint téma. Egyrészt a kézilabdacsarnok, másrészt pedig az atlétikai stadion. Ezekkel mi a helyzet? Mit mondott tegnap ezekben az ügyekben a képviselőtestület? Ugye az, ez egy elvi állásfoglalás volt. A képviselő előterjesztésében mindösszesen annyi szerepelt, hogy nem rendelkezik elég információval a kerület lakossága ahhoz, hogy felelősen, felelős döntést lehetne hozni a miniszterelnök úr felszólítására abban, hogy itt épüljene, ugye ez egy multicsarnok, nem kézicsarnok, ezt mindenki rosszul Igen. mondja, illetve atlétikai stadion. Tehát, hogy ennyit állítod, de ugye a... Ebben a kérdésben igazából a fővárosi közgyűlésnek kell döntenie, és a fővárosi közgyűlésnek van erre hatásköre. A kerületének semmilyen hatásköre nincs ebben. De akkor ez most tulajdonképpen ez egy lózunk, mert ugye ehhez képest ön ö, nem szavazta meg, a többiek meg megszavazták a felfüggesztést. Miközben ön, ők hát, ők nincs is ilyen, rá, rá hatás. Rá... Így van, minek nincsen szab... rá hatás. Uh -huh. Tehát azt, azt, az a példa jutott eszembe, hogy hogy kérhetünk mi a Bakástérre rakéta kilövőt erről, hogy, hogy kérjük, hogy függesszék fel a beruházásokat. De hát az így nem lesz. Tehát, hogy, hogy ez pont, pont olyan dolog, mondom, ezt már eljátszotta velem a Fidesz talán az illatos út ügyében, nem tudom már pontosan melyik ügyben, szintén ilyen És nincs különbség, hogy a hat. Fidesz játssza el, vagy a sajátjai, az a fontos, hogy az ön fejében mi van. Én az nem. Én azt gondolom, hogy én, hogy, hogyha én tudok -e ezekről a sürgősségi javaslatokról, akkor én ezt átbeszéltem volna a képviselőkkel, és elmondom erről az álláspontomat, de mondom erre nem került sor, mert én nem tudtam erről, Még. és három órával az ülés előtt jött be. Az ülésen pedig kizárólag politikai álláspontot tudtam elmondani, hiszen az egy politikai szintér, és ott elmondtam Jó, De ezek szerint ön nemet mondott, amire a többiek igent mondtak. Belezvez, egy olyan dologra mondtak igent, amire közben nincs is hatások. Így van. Jó, hát akkor hát ráadásul, át az... Igen. egy ráadásul, én ugye ez egy fővárosi kampánytéma is volt, Igen. tehát karácsony Gergőnek is fontos kampánytémája volt, ahol mindig egyeztettünk, hiszen többször közösen szólaltunk meg ebben az ügyben. És én, én akkor is elmondtam, hogy én a multicsarnokot támogatom szakmai érdek uh -huh. alapján, és ezt ennek az ellenkezőjét nem fogom képzelni a Igen, de, ami az atlétikai stadiont illeti, ott ugye hihetetlen tempóban pereg a homokkal a homokórában. Az a kérdésem jogilag. A Ferencvárosi önkormányzat mint olyan, független attól, hogy mit mond a főpolgármester, jogilag meg tudja akadályozni? Jogilag annyit tud meg hogy van ott egy olyan telek, oh. Közben lebukott egy kútba, és búváruhát ruhát vett föl? Nem, bocsánat, nem. Ha, most most nem, már igen, csak átmenetleg olyan volt, mint aki felvett valami buvár arcot. Szóval több telek volt Ferencvárosi tulajdonban azon a területen, ahol az atlétikai stadiont építik. Uh -huh. Az előző városvezetés, tehát a Bácska János által vezetett városvezetés, az utolsó ülések egyikén ezeknek a telkeknek a jó részét ingyen és bérmentve uh -huh. átadta ennek a beruházásnak. Viszont maradt még ott egy telek, ami uh -huh. egyébként a legnagyobb, ezek közül is a legértékesebb, uh -huh. amin egyébként nem konkrétan az a terület, ahol maga a stadion épül, uh -huh. hanem egy picit arrébb van, de oda egy kiszolgáló, hát igazából egy tornyot akarnak építeni. Valamilyen része ez a beruházásnak, de nem maga a stadion. Tehát ebben ezt a kormány, mivel ez Kiemelt kormányberuházás jogilag elveheti a kerülettől. Nekem annyi mozgástelen van, hogy én ezt ingyen bérmentem, mint az elődeim, vagy esetleg valamit kér, kérve cserébe adom-e át az államnak a beruházást céljára. Vagy a kerület így adja -e át. Tehát ez igazából nem egy jelentős mozgástér, hogyha ez, tehát, hogy ezt be kell, hogy valljam. Én nem tudom megakadályozni azt, hogy ott egy atlétikai stadion épüljön. Mert azt lehet látni, hogy... A jelenlegi ben... szabályozás szerint, hiszen ez egy kiemelt kormányzati beruházás, ami fölött nekünk semmiféle hatósági jogkörünk vagy jogi lehetőségünk nincsen. Szeretném, ha tudnál, hogy egy fontos ember, aki ért hozzá, azt mondja a beszélgetésünkben, mint egy egyébként azt abban értve, amit ön mond, ha nincs is döntési kompetenciája a kerületi önkormányzatnak egy fővárosi ügyben, attól még a képviselőtestület hozhat állásfoglalást azzal kapcsolatban, és kérheti a polgármester, hogy ezt az álláspontot határozottan képviselje a fővárosi közgyűlésben, írja XY. Hogyne, persze, hoztak ilyen döntést, és uh, én az Aszétikai stadiont, uh, eddig is magát, tehát ezt a típusú beruházást, amit kizárólag egy sporteseményre történő létesítménynek a megépítését jelenti. Tehát a jelenlegi terveket, én ezt határozottam. Ezt én látom, csak azt is láthatja, hogy hihetetlen erők mozdultak meg a tekintetben a Magyar Atlétikai Szövetségtől, az olimpiai bizottságon át a nem tudom míg, hogy itt a sportolókat, illetően, hogy ebben nyomást gyakoroljanak a népre. Hát ez a jövő zené azt, amit gondol. Hm. Igen, én egy picit tájékozottam, nem volt túl sok időm ez tájékozódni. Ez valóban egy fenyegetés elsősorban a főváros részére. Tehát ez a kerületeket nem érinti. De, de én még mindig optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egyelőre tényleg csak egy fenyegetés. Hát jó, de ez ott lesz a parlament előtt, és azért ennek olyan, ami az építési jogosítványokat illeti, az érinti a kerületeket, tehát azért ez nem egészen így van, és ha majd, ha megismerkedik vele, akkor majd tapasztalni fogja, hogy más vonatkozásban is úgy befolyásolja az önkormányzatok életét, hogy szűkebbre veszi a jogosítványokat. Ez a törekvés ugye már elég régóta... Folyik, ez már 2012-ben elkezdődött az önkormányzatok hatásköreinek, mozgásterének a szűkítése. Még az a folyamat is elkezdődött, hogy nem tudom, talán egy-két egy éven belül gyakorlatilag egy, egy gomnyomásra át lehet venni mindent az önkormányzatoktól. Tehát ez már jól látszik, csak most, most lesz ilyen nagyon kifejezett, és mindenki számára egyértelmű. Azt kérdezem öntől, hogy mikor lesz a jövő héten a rendkívüli közgyűlés, mert annak se találtam nyomát a honlapon? Hát igen, ez még nem dőlt el. Ugye itt a, a, a kiküldés idők, az anyagok elkészülte ettől függ, ez nagy valószínűséggel csütörtökön vagy péntek lesz. És addig elkészülnek a szakanyagok is? Igen, igen. És Ezekről érdemben beszéljünk a jövő héten, vagy pedig mond két mondatot legalább arról, hogy ezek egyébként milyen alapvető változást fognak vagy előidézni, vagy milyen változást tesznek lehetővé. De egyrészt újra szervezeti jellegű lesz, tehát az önkormányzatok bizottságainak a megszavazása, a bizottsági tagjainak <kül> megszavazása a Tanácsnokok megszavazása, illetve felügyelőbizottságok, igazgatóságok tagjainak a megszavazása fog történni jövő héten. Aztán bent lesz ugye, az a javaslat, amivel a parkolást fogjuk átalakítani, és jövő év január 1-től bevezetni a kerületben. Illetve vannak olyan döntések, amelyek hogy úgy mondjam, kötelezőek például diszpolgárról való döntés, pró való döntés, tehát a szokásos ügymenet. A papcsák ügyvédi irodával való szerződést felbontották, és az, hogy kivel működnek majd együtt, az a jövő zenély. Igen, igen, hát nagyon sok, tehát 24 ügyvédi irodával, ez egy elképesztő helyzet, amivel én szembesültem, van egy 16 fős jogi iroda a hivatalban. 16 jogvégzett ember foglalkozik az önkormányzati jogi ügyeivel, és ezen kívül van 16 megbízás ügyvédirodákkal, és ez csak az önkormányzat, tehát a polgármester által ö, megbízott ügyvédirodák, ezen kívül ugye van még a hivatal, amit a egy irányít, és vannak az önkormányzati cégek, ahol szintén tele van minden ügyvédi, ügyvédi megbízásokkal. Tehát egyrészt egy csapatember dolgozik az önkormányzatban, és egy elképesztő számú ügyvédi szerződésünk van mindenféle megbízásra. Igen, ahogy látom, ez nem egyedül Ferencvárosban van így. Egy utolsó kérdés, és aztán adáson kívül kérdeznék valamit, amiről volt szó kettőnk között telefonon, hogy um, nézték-e egymást, tehát összekapcsolódott-e? négy szem, két pár a képviselőtestületi ülésen, csak és kizárólag abból adódóan, mert ahol most ön ült, nem pont azon a helyen, ült az az ember, aki korábban polgármester volt. Én biztos kerestem volna a másik tekintetét, néha elnéztem volna mellette, de nem rólam van szó, csak azt akartam érzékeltetni, hogy én ebben a szituációban biztos valamiféle örömet és zabart egyszer éreztem volna, ön mit érzett, vagy volt-e bármi szempár keresés vagy találás ternapé után. Nem kerestük egymást tekintetét. Ez az én részemről szerintem amiatt volt, hogy eléggé zavarban voltam, és izgultam az első ülés miatt, amit én vezettem le. Ugye ott vannak ilyen kötelező Igen. tevékenységek, amit a polgármesternek tudnia kell, és hát ugye, nyilván ehhez rutin kell. Tehát, hogy egyrészt én el voltam foglalva magam bajával, másrészt pedig én nem akartam elég tételt venni, ha úgy tetszik, vagy, vagy valami diadelittas pillantást lövelni a bácskai polgármester felé, mert, mert nekem ez nem hiányzik, ez nem fontos. Nagyon szépen köszönöm, és akkor egy másodperc ürelmét kérném még, jó? Rendben. Köszönöm szépen. Önök Baranyi Krisztinát hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. 26148909999 és egy nem túl sokáig, mert haza kell mennem, ruhát kell vennem, ami még a népstadionba is jó lesz majd délután, meg még össze kell szednem az anyagokat a civilapályához, de ezek már az én egyéni szociális problémáim, 8 óra 36 perc van. Itt szeretném elmondani, hogy november 18-án hétfőn este nagyon messzire jött ember lesz az akvárium Club volt lokájában, és hogyha van bármivel kapcsolatban megnyilatkozásuk, arra nagyjából 7 percük van, de annál nem több. 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában. Ha nem tartanak rá igényt, akkor hamarabb elmegyek, tehát a kérdés az, hogy az elkövetkezendő 50 másodpercben befut-e hívás, mert akkor nem indítom el a petmetelit, -e. ha, pet ha nem fut be, akkor elköszönök. 0614890999 és 0636771161, 38 másodperc kell ahhoz, hogy itt maradjak még további 5 percre. Az utolsó pillanatban, jó reggelt! Jó reggöt kívánok! Hát azért a is teljesen más mondta, mint tegnap már a DK örömtáncot járt, hogy milyen elkékeztő ereséget szenvedesz megint a fidesza. Elnézést, Jó, engem nem érdekel, hogy ki milyen táncot jár. Én megpróbálok a valóságról beszélni. Köszönöm. Viszont halásra. El is mondtam, hogy miért nem érdekel, hogy ki mit mond. Az érintettel nem tudok beszélni, akkor beszélek valakivel, akihez relatíve közel áll. 06148909999 és 0636771161. Amennyiben 8 óra 40-ig nem fut be hívás, abban az esetben a zene végig megy, de a végén az Ádám Tejössz már nem az én számból fog elhangozni, és el sem fog hangozni, mert még kerek 2 percig ülök itt, az 8 óra 40, jó reggelt! Jó reggelt. Uh, Amiatt telefonálok, hogy a Magyar olimpiai Bizottsággal kapcsolatos uh, észrevételei esetleg lennének, vagy ezzel a uh, tervezet foglalkozni? Már hogy mivel? Hát uh, itt az, hogy a, milyen érvek mentén tartották meg a Borkai Zsoltnak a járadékát, uh, és uh, milyen módon utasították el a kistejmeccet. Hát azt mondták, a... hogy, a jogszabály, hogy a, a, az a jogszabály nem megfelelő. Ezt a ezt a, a se cáfolta tegnap. Arról volt szó, hogy ő nagyobb mértékben ad a köz Itt az a kérdés, hogy születik-e más jogszabálytervezet. Nem tartotta a... Ne felejts el, hogy a kormány se hátrált a kitüntetések visszavonása ügyében. Ez ugyanaz a logikán alapszik. Hát igen, csak nekem ez a... Nem tudom, egy kicsit olyan furának tűnik ez a... Ez a... Ez a fajta hivatkozás ebben a dologban, mert nem a jogszabályokat kell nézni, hanem azt például, hogy mi a Magyar Olimpiai Bizottságnak a... a... Itt azért álljunk meg, hogy mik a jogszabályok, azért ez az nem teljesen lényegtelen. Tehát azért a jogszabályokat nem. nézni kell. Az a kérdés, hogy az, hogy az ember egy jogszabályról átváltson e a másikra, ebben van-e politikai akarat, és erre egyébként ez a jogszabály jogszabálytervezet megfelelő volt. -e. Ezt lehet nézni. Igen, jó, értem. Köszönöm. Én is még 190 06 1 4 36 77 Itt jön elő az, hogy az önök morális érzékének a jelentősége mekkora, és az, hogy ez a morális érzékük, ez egyébként mindenre vonatkozik-e, és azt is egyben jelenti-e, hogy abban 24-48-72 órán belül változásnak kell beállnia, és abban az esetben, ha ezt mondják, hogy igen, akkor felzárkóznak mellém, csak akkor nézzenek szembe mindazzal a konzekvenciáról, ami ezzel együtt jár. Köszöntöm Önöket a klubban! November 18-án, hétfőn este nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában. a belépés díjtalan, és még 140 másodpercig rendelkezésükre állok tegyenek velem, amit akarnak. 06 és 4 8 9 0 Jó Jó hallgatja ezt, hogy 16 ügyvédi iroda van a hogy velünk volt kapcsolatban. Elnézést, álságos kérdéseket tegyen fel a rokonságának. Ha 16 ügyvédi irodával volt kapcsolata tényleg, akkor nyilvánvalóan tudta. Egy telefon még belefér, 061 és 06 egy Itt hívom feszüves figyelmüket a 18-ai. Nagyon messziről jöttem belre, és egyáltalán minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tehát attól, mert december 20-án lesz itt az utolsó adás, attól még lehet, hogy ez volt a mai, és hétfőn nem találkozunk. A vérnyomásom jó, de hogy mitől hallva, a gőzöm nincs. 45 32 Jó reggat! Jó reggat! Viszont hallásra. 18 A kérdés az... Hogyha 16 ügyvédi irodával volt kapcsolat a Ferencvárosnak, amit én nem tudtam, akkor fel lehetett volna tenni a kérdés Bácska Jánosnak, hogy erre mi szükség volt. Erre ő tudott volna válaszolni, és aval önök tudtak volna mit kezdeni. Az a telefon, ami ebben a műsorban elhangzott, az olyan politikai keltésre alkalmas, amelyhez a kefe nem nyújt táptalajt. Viszont hallásra: döröpont, fiala Janos Kuka, gmail.com Ádám, te jössz. Örök a civil rádiót hallják.